Нарешті вони підійшли до ветхого будинку на якійсь темній, брудній вулиці, і Алікс подзвонила у двері, щоб консьєржка їх відчинила. Вона не запросила Брауна піднятися на гору, і він не знав, чи буде з його боку зручно зайти без запрошення. Раптом його охопила моторошна сором'язливість. Він гарячково думав, що сказати, але не міг вимовити ані слова. Алікс теж мовчала. Обоє відчували ніяковість. Замок клацнув. Двері відчинилися. Алік поглянула на нього запитливо. Було очевидно, що вона чекає на його ініціативу. Він же збентежений, не міг розтолити рота. Тоді вона простягнула йому руку, подякувала за те, що він провів її до дверей і побажала доброї ночі. Його серце шалено калатало. Запросив вона його навіть натяком, жестом, він би зайшов. Він жадав хоча б якогось знаку, проте ні жесту, ні натяку не було. Він потис її руку, попрощався і пішов. Він почувався цілковитим дурним. Всю ніч не міг зімкнути очей, без кінця перевертався в ліжку, з жахом думаючи, яким невдахою він їй здався. Його гордість була уражена. Не бажаючи втрачати час, уже близько одинадцятої він вирушив до неї з твердим наміром запросити її на вечерю. Але Алікс не було вдома. Тоді він надіслав їй букет квітів і знову завітав по обіді. За цей час вона встигла повернутися і знову піти. Він пішов до Омелі, сподіваючись знайти її там, але гімнастки в майстерні не було. Ірландець, лукаво примружившись, поцікавився, як Браун провів ніч. Бажаючи не впасти в очах художника, Браун заявив, що Алікс йому не сподобалася, і він, як справжній джентльмен, провів її додому і пішов. Однак у нього залишилося неприємне відчуття, що Омелі його розкусив. На зворотному шляху з майстерні він надіслав їй листа із запрошенням повечеряти разом наступного вечора. Відповіді не було. Він губився в здогадках, знову і знову запитував у порті готелю, чи немає для нього листа, і, майже втративши надію, увечері наступного дня вирушив до неї. Консьержка сказала, що мадмуазель удома, і Браун піднявся сходами. Він страшенно нервував, злився на Алікс за те, що вона так зневажливо поставилася до його запрошення – але водночас намагався зберігати незворушний вигляд. Піднявшись темними, задушливими сходами на четвертий поверх, він подзвонив у двері, номер яких дізнався у консьержки. Спершу за дверима стояла тиша. Потім почувся якийсь шум, і він подзвонив знову. Нарешті Алікс відчинила. З її вигляду було цілком очевидно, що вона не має ані найменшого уявлення, хто він такий. Браун був приголомшений. Це був удар по його самолюбству. Однак він узяв себе в руки, зобразив на обличчя світську усмішку і сказав, «Власне, я прийшов дізнатися, чи повечеряєте ви зі мною сьогодні ввечері. Ви ж отримали мого листа?» Лише тоді Алікс нарешті його впізнала. «О, ні, сьогодні я ніяк не можу піти з вами в ресторан». Відповіла вона, як і раніше, не запрошуючи його всередину. «У мене жахлива мігрень, і я хочу лягти спати раніше. На телеграму я не відповіла, бо вона кудись поділася. А ваше ім'я просто вилетіло з голови. Дякую за квіти, це дуже мило з вашого боку». «Тоді, може, поочарюємо завтра?» «Хвилинку. Завтрашній вечір у мене вже зайнятий. Вибачте». Говорити більше не було про що... Запитати ще щось Браун не наважився і, побажавши їй доброї ночі, пішов. У нього склалося враження, що вона на нього не ображена, а просто цілком забула про його існування. Браун почувався глибоко ураженим. До Лондона він повернувся, так і не побачивши її знову, і був страшенно незадоволений собою. Він не був закоханий, Варікс, зовсім ні. Швидше відчував досаду, але, як би там не було, не міг викинути її з голови. Мій знайомий чудово розумів, якщо він не страждає, то зовсім не від нерозділеного кохання, а від ураженого самолюбства. За обідом у ресторанчику на Сен-Мішель Алікс пам'ятається обмовилася, що навесні її трупа вирушає на гостролі до Лондона. Одному з листів до Омелі Браун, між іншим, написав – що якщо юна натурниця, вона ж гімнастка, справді збирається до Лондона, нехай художник дасть йому знати, він би із задоволенням з нею зустрівся. Йому, мовляв, не терпиться дізнатися, чи позувала вона Омелі в оголеному вигляді і як вийшла на портреті. Коли ж художник через деякий час повідомив, що гастролі «Алікс» починаються за тиждень у концертному залі «Метрополітон» на «Еджвер Роуд», Браун відчув, як у нього вдарила в голову кров. Він побував на виставі за її участю, і якби заздалегідь не купив програмку, то, швидше за все, запізнився б на її номер. Алікс виступала першою. На сцену вийшли двоє чоловіків. Один товстий, інший худий, обидва з довгими чорними вусами, і Алікс. Усі троє були вдягнені у рожеві трико, що погано облягали фігуру, та короткі атласні зелені шорти. Спочатку чоловіки виконували різні вправи на трапеції, а Галікс митушилася сценою, подавали їм носовочки, якими вони витирали руки, і зрідка робила сальто. Потім, коли Товстий поставив худого собі на плечі, вона видралася на плечі худому і послала глядачам повітряний поцілунок. Потім усі троє каталися на одноколісному велосипеді. Виступи вправних акробатів часто зачаровують витинченістю і навіть красою, але цей номер здався моєму знайомому настільки безглуздим, настільки банальним, що він відчув сильне розчарування. Вам, мабуть, знайоме це почуття сорому, коли бачиш, як дорослі люди на потіху публіці виставляють себе дурнями. Бідолашна Алікс з її напруженою, застиглою усмішкою виглядала у рожевому трико та зелених атласних шортах настільки безглуздо, що Браун навіть здивувався, як він міг образитися, коли вона не впізнала його, коли він прийшов до неї додому. Тому за після вистави він одразу не пішов, а лише поблажливо знизав плечима. Разом із візитною карткою він дав швейцарові шелінг, і за кілька хвилин із гримерки вийшла Алікс, яка на його подив страшенно йому зраділа. «Як приємно побачити знайоме обличчя в цьому похмурому місці!» – вигукнула вона. «От сьогодні і з задоволенням повечерюю з вами, якщо, звісно, запросите. Помираю з голоду. Я ж ніколи не їм перед виставою. Уявляєте, нам дали цей паршивий зал. Совісті в них немає. Нічого, завтра поговоримо з нашим антрепренером. Якщо вони думають, що ми дозволимо сісти собі на голову, то глибоко помиляються». А публіка? Як вам ця публіка? Ні сміху, ні аплодисментів сидять як ідоли. Мій знайомий був приголомшений. Невже Алекс ставиться до свого виступу серйоз? Йому ледь не стало смішно. Втім, навіть тут, у Лондоні, вона говорила тим самим низьким хриплуватим голосом, який чомусь так ласкотав йому нерви. Церкачка була вдягнена в усе червоне, а на голові в неї був той самий малиновий капелюх, у якому вона з'явилася того вечора в Омелі. Алікс виглядала настільки вульгарно, що Браун, побоюючись повести її в пристойний ресторан, де могли опинитися його знайомі, запропонував пообідати в Сохо. У ті часи ще їздили закриті двоколісні екіпажі, які набагато більше сприяли любовним пригодам, ніж таксі. Тож щойно екіпаж рушив, мій приятель обійняв Алік за талію і поцілував її. Церкачка відреагувала доволі мляво, втім і він не відчув шаленої пристрасті. За обідом Браун поводився дуже галантно, і вона старалася йому підігравати. Однак, коли вони встали за столу і він запропонував їй поїхати до нього на Вейвертон-стріт, Алікс відповіла, що разом із нею до Парижа прибув її друг – і в них на одинадцяту годину призначена зустріч. З Брауном вже вона змогла провести вечір лише тому, що в цей час у її друга було ділове побачення. Браун, самі розумієте, був розчарований, але виду не подав. Коли на Уордор-стріт вона зупинилася біля вітрини ювелірного магазину і почала розглядати якісь браслети з фальшивими сафірами та діамантами, що Брауну здався вершиною несмаку, він запитав, «Вам би хотілося такий браслет, але ж він коштує цілих 15 фунтів», – вигукнула Алікс. Браун увійшов до крамниці і купив їй браслет, чим провів гімнастку в невимовний захват. Розлучилися вони біля площі пікаділі. «Послухай мене», – сказала Алікс. «У Лондоні я з тобою зустрічатися не зможу. Мій друг ревнивий, як чорт». Але наступного тижня я виступаю в Булоні. Може, приїдеш? Там я буду сама. Мій друг має повернутися додому, в Голландію. Гаразд, відповів Браун. Приїду. До Булоні Браун вирушив, взявши для цього дводенну відпустку лише з однією метою – утішити своє вражене самолюбство. З якоїсь цілковито незбагненної причини він не міг змиритися з тим, що Алікс вважає його дурним. Йому здавалося, що якщо вона змінить про нього думку, то перестане для нього існувати. Він згадував і про Омелі, і про Івон. Вона, напевно, все їм розповіла, і він ніяк не міг примиритися з думкою, що люди, яких він у душі зневажав, тепер сміються над ним за його спиною. — Чи не здається вам, що мій знайомий просто жахлива людина? — Аж ніяк, — сказав Вишенден. Будь-яка розсудлива людина знає, що марнославство – це найрунівніша, найвсеосяжніша і найневикорінніша з усіх пристрастей, що завдає болю людській душі. І що саме завдяки марнославству людина здатна опанувати свої пристрасті. Марнославство сильніше за кохання. З роками, на щастя, перестаєш страждати від мук і тягарів любові. Проте від влади марнославства не рятує навіть вік. Час може притупити любовний біль, але тільки смерть здатна вгамувати страждання від ураженого самолюбства. Кохання просте і не шукає обхідних шляхів. Марнославство ж ховається за безліч масок. Марнославство – невід'ємна частина будь-якої чесноти, джерело мужності і успіху. Воно є запорукою вірності закоханого і довготерпіння стійка. Воно розпалює прагнення художника до слави і водночас слугує опорою та компенсацією для чесності порядної людини. Навіть у покорі святого проглядає цинічна посмішка марнославства. Уникнути марнославства неможливо, і якщо ви спробуєте вберегтися від нього, воно скористається вашим же наміром у боротьбі проти вас. «Ми беззахисні перед натиском марнославства, бо воно завжди знайде спосіб застати нас зненацька. Щирість не може вберегти нас від його підступності, почуття гумору від його насмішок». Ешенден зупинився. Не тому, що сказав усе, що хотів, а просто, щоб перевести дух. До того ж, він помітив, що посол воліє говорити сам, а слухає швидше звічливості. Втім, цей монолог він вимовив не стільки для того, щоб просвітити співрозмовника, скільки для власного задоволення. Урешті решт, що як не марнославство підтримує людину в її тяжкій долі, завершив Ешенден. Сер Герберт на мить замовк і вдивлявся кудись у далечінь, немов перед ним десь на горизонті пропливали його невеселі спогади. Коли мій знайомий, продовжив він, повернувся з булоні. Він зрозумів, що шалено закоханий в Валікс і домовився зустрітися з нею знову через два тижні в Дюнкерку, де мала виступати її трупа. Увесь цей час Браун не міг думати ні про що інше, а в ніч перед від'їздом, цього разу в його розпорядженні було лише 36 годин, не зімкнув очей. Так йому кортіло якомога швидше побачити кохану. Після Дюнкерка він лише на одну ніч їздив до неї в Париж, а одного разу, коли вона отримала тижневу відпустку, умовив її приїхати до Лондона. Він знав, що вона його не кохає. Для Алікс він був лише черговим залицяльником, одним зі сотні, і вона не приховувала, що він далеко не єдиний її коханець. Його ж роздирали тяжкі муки ревнощів. Проте він не говорив їй про свої страждання – Розуміючи, що нічого, окрім роздратування чи насмішок, цим не доб'ється. Алекс ним не захоплювалася. Він подобався їй, бо був джентльменом і добре вдягався. А вона була готова залишатися його коханкою, допоки його претензії не почнуть її обтяжувати. І тільки. Браун не був настільки заможним, щоб робити їй по-справжньому коштовні подарунки – Проте навіть, якби він міг це дозволити, вона, прагнучи залишатися незалежною, їх би не прийняла. «А як же голландець?» – запитав Ешенден. «Голландець? Ніякого голландця і близько не було. Вона його вигадала, бо з якоїсь причини хотіла, щоб того вечора Браун залишив її в спокої. Збрехати їй нічого не коштувало. Не подумайте тільки, що Браун не боровся зі своєю пристрастю. Він знав, що такий зв'язок, ставши постійним, може стати для нього катастрофою. Він не плекав ілюзій щодо неї. Алікс була грубою і вульгарною жінкою. Вона не могла і не хотіла говорити на теми, які його цікавили. Їй і на думку не спадало, що його може займати щось, окрім її власних справ. І тому вона безупинно розповідала про свої сварки з артистами, чвари з режисерами і суперечки з власниками готелів. Усі ці історії безмежно його втомлювали, але варто було їй заговорити своїм низьким, хриплуватим голосом, як його серце починало так шалено битися, що, здавалося, ось-ось він задихнеться. Ешенденові було дуже незручно сидіти. Шаратунівські стільці виглядали чудово, але мали прямі спинки і занадто жорсткі сидіння. На жаль, серу Герберту і на думку не спало запропонувати гостю перейти до вітальні і сісти на глибокий м'який диван. Тепер у Ешендена не залишалося жодних сумнівів, що посол розповідає історію, яка сталася з ним самим. І йому було ніякого від того, що Візерспон людина йому цілком чужа, так відверто перед ним відкривається. Світло свічки падало на обличчя посла, і Ешенден помітив, що воно стало мертвотно-блідим, а очі гарячково блищали. Важко було повірити, що перед ним холоднокровна і урівноважена людина. Посол налив собі склянку води, горло у нього пересохло, говорити було важко, але він змусив себе продовжити. «Нарешті моєму знайомому вдалося взяти себе в руки». Брудна інтрижка викликала в нього лише відразу, в цій любовній історії не було жодної краси, суцільний сором. До того ж, зв'язок із Алікс нічого доброго йому не обіцяв, його пристрасть була такою ж вульгарною, як і жінка, до якої він її відчував. Тож, скориставшись тим, що Алікс їхала з трупою на півроку до Північної Африки, і вони не могли бачитися, Браун вирішив остаточно з нею порвати. Алікс, утім, не відчувала жодного смутку від втрати. Він із Сумом усвідомлював, що вона забуде його за три тижні. Але тут у його житті сталися значні зміни. Незадовго до цього він зблизився з однією парою, чоловіком і дружиною, які мали великі політичні та світські зв'язки. Їхня єдина дочка, не знаю чому, закохалася в мого знайомого по-справжньому. Ця дівчина була повною протилежністю, Алікс. Блакитні очі, рожеві щічки, висока, білява, словом, типова англійка, яких малював Дюмар'є. Вона була розумною, начитаною, з дитинства звикла до розмов про політику і тому вміла підтримувати бесіди на теми, що цікавили Брауна. У нього були всі підстави вважати, що якщо він попросить її руки, йому навряд чи відмовлять. Я вже казав, що мій знайомий був людиною марнославною. Він знав, що має блискучі здібності, і не хотів, щоб вони пропали даремно. Вона ж була пов'язана з найбільш знатними родинами Англії, і треба було бути останнім дурним, щоб не розуміти, що шлюб із нею значно полегшить йому шлях нагору. Такої можливості втрачати було не можна, тим більше, що одружившись, він нарешті порвав би з ганебним і нікчемним минулим. Яке щастя бачити перед собою не стіну байдужості і банальної розсудливості, об яку він у своїй одержимості марно бився, а людину, для якої він щось значить. Було зворушливо і приємно спостерігати, як при його появі обличчя дівчини осяювала усмішка. Він не був у неї закоханий, але знаходив її чарівною – до того ж, йому кортіло якнайшвидше забути Алікс і ту вульгарну реальність, у яку він через неї занурився. Нарешті Браун наважився. Він зробив пропозицію і отримав згоду. Її батьки були в захваті, проте весілля відклали до осені, оскільки її батько мав вирушити до Південної Америки на переговори і брав з собою дружину і доньку. Очікувалося, що вони будуть відсутні все літо. Самого ж Брауна перевели з Міністерства закордонних справ на дипломатичну службу і пообіцяли місце в Лісабоні, куди він мав вирушити негайно. Браун провів свою наречену, але раптом з'ясувалося, що дипломата, якого він мав замінити, затримали в Португалії ще на три місяці, і мій знайомий на все літо опинився сам на сам із собою. Він тільки почав обмірковувати, чим би зайнятися, коли отримав листа від Алікс. Вона поверталася до Франції і знову вирушала на гастролі. У листі був довгий перелік міст, де їй належало виступати. Зі своєю звичною добродушною безтурботністю Алікс пропонувала Брауну приїхати на кілька днів повеселитися. І тут його охопило безумство. Злочинне! Непростиме безумство Якби вона благала про зустріч Писала, що сумує за ним Він, можливо, відмовився б Але її безтурботному діловому тону Він не зміг чинити опір Раптом він знову відчув до неї Пристрасний потяг Так, Алікс груба і вульгарна Але варто лише поглянути на неї І в нього паморчиться голова це його останній шанс, зрештою. Він одружується і більше її не побачить. Тепер або ніколи. І Браун вирушив до Марселя, куди прибував її пароплав із Тунісу. Алікс так зраділа, побачивши його, що він одразу відчув приплив упевненості. Лише тепер він остаточно усвідомив, як безтямно її кохає. Браун зізнався, Алікс, що восени одружується, і почав благати її провести з ним останні три місяці його холостяцького життя. Але вона категорично відмовилася, заявивши, що не може відмовитися від гастролей. Не підводити ж, справді, товаришів. Тоді він запропонував виплатити трупі компенсацію за її відсутність, але вона й чути про це не хотіла. «Знайти заміну, та ще й в останню мить, не так просто!» а відмовлятися від контракту невигідно. Вони порядні люди, звикли тримати слово, мають зобов'язання перед директором, вар'єте і перед публікою. Браун був у розпачі. Йому здавалося, що щастя всього його життя залежить від цих клятих гастролей. А через три місяці, коли гастролі скінчаться, чи знайде вона для нього час? Як знати, як знати. Заздалегідь нічого сказати не можна Він знову став благати її Казав, що обожнює її Що тільки зараз зрозумів, як безтямно її кохає Що ж, у такому разі, сказала вона Чому вам не поїхати на гастролі разом зі мною? Вона буде тільки рада, якщо він готовий її супроводжувати Вони чудово проведуть час А через три місяці він повернеться до Англії Одружиться зі своєю багатою нареченою і всі будуть задоволені». Браун вагався якусь мить. Але тепер, коли він знову побачив її, думка про розлуку була для нього нестерпною. І він погодився. «Але майте на увазі», – сказала вона, коли він погодився. «Директор Вар'єте не похвалить мене, якщо я займатимусь цими справами на стороні». «Нічого не вдієш. Треба думати про майбутнє». На наступні гостролі мене можуть і не взяти, якщо я почну відмовляти нашим старим клієнтам. Тож не ображайся. Та нічого, це ж буде не так часто. Тільки не вздумай влаштовувати мені сцени, якщо я пересплю з кимось, хто мені сподобається. Нічого не вдієш. Комерція є комерція. Ти ж усе одно залишишся моїм коханцем. Почувши ці слова, Браун вперше відчув гострий біль у серці, і так зблід, що Алікс, мабуть, подумала, що він ось-ось знепритомніє. Вона здивовано глянула на нього. «Такі мої умови!» – сказала вона. «А ти вже дивися сам! Хочеш, погодися, Хочеш, ні!» Він погодився. Сер Герберт Візерспун подався вперед. Він був такий блідий, що Ешенден навіть подумав, що посол зараз знепритомніє. Його очі запали... І якби не вздулися вени на лобі, схожі на натягнуті канати, він був би схожий на мерця. Він цілковито втратив самовладання, і Ешендону від дуже хотілося, щоб його розповідь якнайшвидше закінчилася. Від таких душевних откровень він ніяковів і нервував. У такому стані краще не показуватися людям, подумав він. Його аж підмивало сказати «Зупиніться! Зупиніться!» «Не треба більше розповідати. Вам же самому буде потім соромно». Але сер Герберт втратив відчуття сорому. Протягом останніх трьох місяців Браун і Алікс переїжджали з одного містечка в інше. Жили в брудних, крихітних номерах третьорядних готелів. Знімати пристойні номери Алікс йому не дозволяла. Казала, що в неї немає дорогих суконь, і вона почувається затишніше в готелях, до яких звикла. Крім того, вона не хотіла, щоб інші артисти шепотілися про неї, що вона живе на стороні. Більшу частину дня Браун просиджував у дешевих забігалівках, отрупі до нього звикли, зверталися по-дружньому, називали на ім'я, добродушно підсміювалися з нього і поплескували по спині. Коли артисти були зайняті, Браун виконував їхні доручення. В очах директора Вар'єте він читав поблажливе презирство і змушений був миритися із верхністю робітників сцени. З міста в місто трупа їздила третім класом, і Брауну доводилося тягати валізи. Він, який так любив читати, за весь цей час не розгорнув жодної книги, а як стерпіти не могла, коли про ній читають, і вважала читання позерством. Щовечора він мусив ходити до місцевого м'юзік-холу і спостерігати за її безглуздим кривлянням та недолугими рухами, а потім ще й погоджуватися, що це високе мистецтво. Він вітав її, коли номер мав успіх, і втішав, коли щось ішло не так. І коли вистава закінчувалася, він йшов до кафе і чекав, поки вона перевдягнеться. Іноді вона вибігала лише на хвилинку і квапливо казала – «Не чекай мене сьогодні, я зайнята». У такі дні він зазнавав болісних нападів ревнущів. Страждав так, як не страждав ще ніхто і ніколи. В готель вона поверталася о третій-четвертій ранку і дивувалася, чому він не спить. Не спить? Як він міг заснути з таким важким тягарем на душі? Колись він пообіцяв, що не втручатиметься в її життя, не влаштовуватиме сцен. Але слова не дотримав. Він влаштовував, Алікс, жахливі сцени, а часом навіть бив її. Тоді вона втрачала терпець, кричала, що він їй остогид, що вона збере речі і переїде до іншого готелю. А він плазував перед нею на колінах. Був готовий пообіцяти, що завгодно, клявся, що більше не перечитиме їй, що витримає будь-який сором, аби вона його не покидала. Це було жахливо, принизливо. Браун був глибоко нещасний. Нещасний? Дурниці. Він ніколи не був таким щасливим. Так, він опустився на самісіньке дно, але саме там знайшов своє щастя. Йому остогидло життя, яке він вів раніше, а це здавалося захопливим, романтичним. Це було справжнє життя. А жінка з неприємним запахом, негарна, з низьким, хрипким голосом мала таку приголомшливу жагу до життя, таку неймовірну життєстійкість, що від спілкування з нею і його власне життя ставало яскравішим, насиченішим. Йому здавалося, що він і справді горить чистим, немов рубін, полом'ям. Цікаво, Патера ще не забули? «Не знаю», – відгукнувся Ешенден. – «не знаю». Але через три місяці, з жахом думав він, цьому щастю настане кінець. О, як швидко летить час. Часом йому спадали на думку божевільні ідеї, покинути все і пов'язати своє життя з акробатами. За цей час вони прониклися до нього симпатією, говорили, що він без зусиль зможе опанувати їхнє ремесло. Щоправда, він розумів, що, кажуть вони, це радше жартома, ніж серйозно. Проте сама ця думка не разлоскотала його уяву. Втім, далі думок і припущень справа не йшла. Він ніколи всерйоз не замислювався над тим, щоб по закінченню трьох місяців не повернутися до свого звичного життя. Розум, його холодний, тверезий розум, підказував йому, що було б абсурдно жертвувати всім заради такої, як Алікс. Адже він був марнославним. Прагнув влади і, до того ж, не міг розбити серце тій, що його кохала, що вірила в нього. Листи від нареченої приходили щотижня. Вона писала, що мріє якнайшвидше повернутися, що рахує дні. А він? Він у глибині душі сподівався, що з якоїсь причини її приїзд відкладеться. Ах, якби у нього було трохи більше часу. Можливо, якби він мав у своєму розпорядженні не три місяці, а півроку, йому вдалося б позбутися цієї залежності. Часом він починав ненавидіти Алікс. І ось настав останній день. Власне, сказати одне одному їм було нічого. Обоє сумували, проте він знав, що якщо Алікс і засмучена, то лише тому, що звикла до нього. Не мене й дня, як вона знайде розраду з іншим, знову стане веселою, безтурботною і назавжди забуде про його існування. А він думав про те, що завтра поїде до Парижа зустрічати свою наречену та її батьків. Останню ніч вони провели ридаючи в обіймах одне одного. Якби тільки вона попросила його не залишати її. Як знати? Можливо, він би залишився. Але вона не просила. Таке навіть не спадало їй на думку. Вона сприймала його від'їзд, як щось давно вирішене, і плакала не тому, що любила його, а лише тому, що він був нещасний. Вранці вона так міцно спала, що йому стало шкода будити її. І він, узявши валізу, на пальцях вийшов із кімнати і поїхав, навіть не попрощавшись. Коли він зустрів у Парижі свою наречену і її батьків, вони були приголомшені його виглядом. Вони сказали, що він схожий на привида, а він відповів, що все літо хворів і нічого їм не писав, щоб не турбувати. Вони виявили до нього дуже зворушливу турботу, а через місяць було весілля. Браун вчинив правильно, що одружився. Йому випала можливість проявити себе, і він це зробив. Кар'єру він зробив блискавично. Він отримав все, чого прагнув: становище, владу, почесті. Його успіху могли позаздрити багато хто, дуже багато хто. Але не він сам. Йому все обридло. І знатна красуня, з якою він одружився. і люди, з якими він був змушений спілкуватися, він увесь час грав роль а іноді йому здавалося, що так жити більше не можна, що довго він цього не витримає. Але він витримав. Часом йому так нестерпно хотілося побачити Алікс, що краще було застрелитися, ніж терпіти ці муки. Але він більше її не зустрічав. Ніколи. Від Омелі він чув, що вона вийшла заміж і покинула трупу. Зараз, мабуть, вона вже стара, огрядна жінка, і все давно втратило будь-який сенс, але він занепастив своє життя. І життя нещасної істоти, на якій одружився, теж. Він не міг щороку приховувати від неї, що нічого, крім жалю, дати їй не може. Одного разу, не витримавши, він розповів їй про Алікс, і відтоді вона почала влаштовувати йому сцени ревнущів. Тепер він розумів, що не повинен був одружуватися з нею. Він міг би розповісти їй усе, як є, і вона, посумувавши півроку, вийшла б заміж за когось іншого. Його жертва виявилася цілковито марною. Людині дане лише одне життя, і було гірко усвідомлювати, що він загубив єдину можливість. Йому так і не вдалося пережити своє горе. І він сміявся, коли його називали «жорсткою людиною». Він був м'яким, як віск. Ось чому я сказав вам, що Байринг правий. Навіть якщо його шлюб триватиме всього п'ять років, навіть якщо його кар'єра зазнає краху, навіть якщо цей шлюб принесе йому лише нещастя, він все одно вчинив правильно. Він був щасливий. Він виправдав своє життя. У цей момент двері відчинилися, і в кімнату війшла дама. Посол глянув на неї, і в його очах на мить спалахнула холодна ненависть, але лише на мить. Сер Герберт підвівся за столу і, зобразивши на виснаженому обличчя світську усмішку, представив даму Ешендену. «Познайомтеся, це моя дружина, а це містер Ешенден». «Я скрізь тебе шукаю, чому ти не в кабінеті?» Містер в Ешендену, мабуть, було страшенно незручно. Це була висока, худорлява жінка років 50 із залишками колишньої краси на зів'ялому обличчі. Було видно, що вона з хорошої родини. Вона нагодувала екзотичну рослину, вирощену в теплиці, яка починає в'янути. Вона була вдягнена у чорне. Як тобі концерт? запитав сер Герберт. Дуже непогано. Виконували концерт Брамса, оркестрові фрагменти з Валькірії, а потім славянські танці Дворжака. Дворжак здався мені дещо претензійним. Вона повернулася до Ешендена. Сподіваюся, вам не було нудно з моїм чоловіком. Про що ви розмовляли? Про мистецтво і літературу, гадаю. Ні, радше про сирий матеріал, відповів Ешенден і незабаром пішов. Далі буде. Текст читав Ярослав Маккей.